Ледве ступивши з трапу на палубу, полковник побачив біля головного люка чотири скрині з грошима, одну з яких нещодавно наповнював він сам. Це було приємне видовище, і очі більшо позасяяли радістю. По обидва боки скринь, поперек палуби, двома рівними шеренгами, вистромчились двадцять чоловік з мушкетами, в стальних кірасах і начищених до близьку іспанських шоломах, від яких на обличчя бійців падала тінь. Не можна було сподіватися на те, що полковник Бішоп з першого погляду впізнав у цих струнких, чисто одягнених солдатах тих обшарпаних брудних рабів, які тільки вчора працювали на його плантаціях. А ще менше можна було сподіватися, що він одразу впізнає підкреслено чемного чоловіка, що поспішав привітати його. Це був сухорлявий джентльмен, вдягнений за іспанською модою у чорне і срібними позументами. На розшиті золотом перев'язі в нього висіла шпага з позолоченим руків'ям, а з підкреслатого касторового капелюха з великим плюмажем – Вибивалися старанно завиті, смолисто чорні кучері. Раді вітати вас на Сінко дорогий полковнику. Звернувся до плантатора ніби знайомий голос. На честь такого високого гостя ми як могли скористалися з гардеробою іспанців, хоч і не сміли мріяти, що вітатимемо вас особисто. Ви серед друзів, своїх давніх. Друзів. Полковник остовпів від подиву. Цей розкішно вбраний джентльмен, ніхто інший, як Блад. Обличчя його старанно поголене, волосся акуратно причесане, і сам він здавалося помолодшав. Хоча насправді виглядав так, як і належить, у 33 роки. А, «Терблад?» – здивовано вигукнув полковник, і враз подив на його обличчі змінився виразом «задоволення». «То виходить це ти?» «Так, я. Я і вони. Мої і ваші славні друзі». І Блад, відкинувши недбалим жестом манжет з тонкого мережева, показав рукою в бік шеренги що виструншилась на палубі. Полковник придивився уважніше. «Сто чорті вашій матері!» З дурних радощів полковник заговорив фальцетом. «І з тими молодцями ти захопив іспанський фрегат і побив собак їх же власною зброєю чудово! Та це ж героїзм!» «Героїзм? Ні. Точніше... «Епічний подвиг! Ви, здається, починаєте розуміти всю глибину мого хисту, полковнику!» Бішоп сів на кришку люка, скинув свого крислатого капелюха і витер спітнілий лоб. «Ти здивував мене!» – сказав він, ледве переводячи подих. «Клянуся, спасінням душі це дивовижно! Повернути гроші!» Захопити цей чудовий корабель і все, що на ньому? Це хоч трохи винагородить нас за інші збитки. Клянусь життям, ти заслуговуєш на відзнаку. Я цілком поділяю вашу думку. Триста чортів! Та ви всі заслуговуєте на винагороду, і ви побачите, що я можу бути вдячним. Інакше і бути не може. Зауважив Блад. Залишається довідатись, на яку винагороду ми заслуговуємо, і наскільки ви будете вдячним. Полковник пильно глянув на Блада, і тінь подиву перебігла по його обличчю. Хіба ж не ясно? Його превосходительство губернатор сповістить у Лондон про ваш подвиг і. Можливо, вам пом'якшать вирок. О, щедрість короля Якова добре відома! Глузливо кинув на Таніель Хакторп, що стояв поруч. Хтось із шеренги пирснув сміхом. Полковник Бішов неспокійно затупав. На місці до його свідомості дійшло, що за цією чемністю може критись і ворожість. І ще не все з'ясовано, вернувся до попередньої розмови Блад. І я маю на увазі вашу обіцянку висікти мене. Не знаю, наскільки ви взагалі дотримуєтеся свого слова, але в таких справах ви досі виконували обіцянки. А мені, як я пам'ятаю, ви сказали, що не залишите живого місця на моїй спині.